P 1933. godine, u ulicama Londona luta Leo Zilar, mađarski fizičar židovskog podrijetla. Leo Zilar imao dvije strasti. Jedna je bila fizika, doktorirao je na Berlinskom sveučilištu s 24 godine i bio je Aništena umiljenik. Druga mu je strast bila politika. Kada mu je bilo 16, okupio je svoje prijatelji iz gimnazije i objasnio im kako će teći prvi svjetski rat. Prorekao je poraz centralnih sila i propast Njemačke, Austro-Ugarske i Ruske monarhije. Kasnije je predvidio da će nacisti doći na vlast u Njemačkoj. Kada su došli, emigrirao iz te zemlje. Dok je bio u Europi, dok nije otišao u Sjedinjene američke države, uvijek bi imao spakirane kofere za slučaj da nacističke trupe umarširaju u neku europsku zemlju. Tog jutra, 12. rujna 1933. Leo Zilar šetao je ulicama Londona. Nije bio baš najbolje volje. U Timesu je pročitao članak glasovitog fizičara Ernst Rutherforda, u kojem je on tvrdio da je dobivanje energije iz atoma nemoguće. U ulici Southampton Row Leo Zilar je čekao da se upali zeleno svjetlo. Richard Rhodes u knjizi Stvaranja atomske bombe piše. Malo je kiše palo tijekom noći. Utorak 12. rujna 1933. osvanuje hladan, vlažan i tmuran. Kišica će ponovno početi padati u rano poslje poodne. Kada je kasnije priča o ovu priču, nikad ne bi spomenuo svoje odredište toga jutra. Vjerojatno ga nije imao. Često je hodao samo da bi bolje razmišljao. Na semaforu se upalilo zeleno svjetlo. Silard je sišao s pločnika. Kako je prelazio ulicu, vrijeme se pred njim otvorilo i on je vidio put u budućnost i oblik stvari koje će tek doći. Godine 1932. Britanski fizičar James Chadwick otkrio je neutron, česticu koja je imala masu, ali ne i električni naboj. Neutroni su prema tome mogli proći kroz električnu zapreku jezgre atoma i tako omogućiti da se zazna više o snažnim silama koje čestice drže zajedno. Bombardiranje neutronima nekako može prisiliti u jezuru atoma da otkrije svoje tajne. U tome je razmišljao Leo Zilar dok je prelazio preko londonske ulice. I sinula mu je ideja koja će promijeniti svijet. Richard Rhodes piše. Kako se upalilo zeleno svjetlo i kad sam prešao preko ulice, sinulo mi je da... Ako pronađemo element koji možemo rastijepiti neutronom i koji bi emitirao dva neutrona dok absorbira jedan, takav element, ako bismo ga mogli nabaviti u dovoljnoj masi, mogao bi podnijeti nuklearnu lančanu reakciju. Ako je masa veća od kritične, može se proizvesti eksplozija. Godine 1934. Frederik i Ren Jolio Kiri prvi su puta umjetno proizveli radioaktivnost u laboratoriju. Enrico Fermi pokušao je isto napraviti u laboratorijima instituta za fiziku u rimskoj ulici Panisperna. Sporim je neutronima bombardirao 63 elementa. Kad je došao do urana, dobio je zapanjujuće rezultate. Fermijevi suradnici mislili su da je stvoren transuranski element, da je atom urana uhvatio jedan neutron i tako povećao svoju težinu. Fermi nije u tobije uvjeren. Rješenje te zagonetke moralo je pričekati 1938. godinu, kada su njemački kemičari Otto Hahn i Fritz Straseman točno odredili što se događa kada se sporim neutronima bombardira uran. lisa Meitner i njezin nečak Otto Frisch dali su teorijsko objašnjenje tog događaja. Jezgra urana rascijepljala se na dva otprilike jednaka dijela i pri tome je oslobođena velika količina energije. Otto Frisch nazvao je taj proces fisijom kojem je posudio iz biologije. Odkriće Lize Meitner i Jota Friše i Hanovi Štrasemanov pokus potresli su znanstvenu zajednicu. Liza Meitner dokazala je Einsteinovu formulu E jednako mc na kvadrat, po kojoj iz malene mase moguće dobiti veliku količinu energije. Jedna od velikih tajnih priroda je otkrivena, ali iz tog otkrića još se nešto izrodila. David Kennedy u knjizi Sloboda od straha piše 29. travnja 1939. na tajnoj konferenciji u Berlinu odlučeno je da počnu istraživanja na novom nuklearnom oružju. Ministarstvo rata preuzelo je institut Kaiser Wilhelm. Njemački agenti požurili su tvornice sintetičkog amonijaka u Vermoku u Norveškoj kako bi kupili malenu ali vrijednu zalihu deuterijoksida ili teške vode, nus proizvoda u proizvodnji amonijaka i jednog od rijetkih poznatih moderatora neutrona koji mogu omogućiti lančenu reakciju. Zabranjen je izvoz urane iz Joachemstal rudnika koji su se nalazili u od nacista kontroliranoj Čehoslovačkoj. Znanstvenici koji su pred nacizmom pobjegli iz Europe u Sjedinjene američke države bile su uz mogućnošću da nacistička Njemačka proizvede atomsku bombu. Prvi je američku vladu pokošao upozoriti Enrico Fermi. Nije u tome uspio. U ministarstvu Mornarice, koja je slovila za napredan rod američke vojske, Porter je predstavio tog Nobelovca riječima neki digić čeka pred vratima. Od tog upozorenja nije bilo ništa. U ljeto 1939. nitko drugi do Leo zilar s kojim je i doba i počelo, odlučio je upozoriti američku vladu na opasnost da Hitlerova Njemačka proizvede atomsku bombu. zilar je odabrao drugi put. U pratnji Eugena Wignera i jedvarda Tellera, dva svoja prijatelja, također mađarska židova koji su pred nacizmom pobjegli iz Europe posjetio je Alberta Einsteina. Sastavili su pismo koje je Einstein potpisao i poslao američkom predsjedniku Franklinu Dalanu Rooseveltu. U pismu je pisalo. Tijekom posljednja četiri mjeseca postalo je vjerojatno kroz radove Jolioa u Francuskoj, te silarda i Fermija u Americi, da je moguće napraviti nuklearnu lančanu reakciju u velikoj masi urana, u kojoj bi se mogla proizvesti velika snaga i količina novih radioaktivnih elemenata. Taj novi fenomen također bi doveo i do konstrukcije bombi i moguće zamisliti, iako s manje sigurnosti, da bi se mogle konstruirati nove, izuzetno moćne bombe. Jedna bomba toga tipa mogla bi se prevesti brodom u luku, tamo eksplodirati i uništiti cijelu luku i dio okolnog područja. Međutim, takve bombe vjerojatno bi bile preteške da bi se mogle prevoziti zrakom. I tako je započeo američki put prema atomskoj bombi. Godine 1942. pokrenut je i projekt Manhattan. Iste godine pod vodstvom Enrika Fermija i Lea Zillara postinuta lančana reakcija. Sledeće godine isti je tim proizveo prvi nuklearni reaktor – a 16. srpnja 1945. u pustinji Novog Meksika po prvi je put eksplodirala atomska bomba. Čovjek je na zemlji uspio upaliti vatru koja je dotada gorila samo u zvijezdama. Ubrzo su u toj vatri nestala dva japanska grada, Hirošima i Nagasaki. Ono što je Leo Zilare vidio kada je prelazio preko jedne ulice u Londonu, sada je postalo vidljivo cijelom svijetu. Nakon tih eksplozija više ništa nije bilo isto. Čovječanstvo je ušlo u nuklearno doba cijeli se svijet promijenio. Između ostalog, novo oružje promijenilo i svijet međunarodnih odnosa. Govori profesor dr. Radovan Vukadinović. Treba odmah reći da u početku zapravo i nije bilo sasvim jasno što to atomska bomba nosi. I imate razmišljanja u američkom strateškom vrhu koji kažu da treba baciti te bombe na Japan, treba dokrajićiti rast i tako dalje. Međutim, nakon toga velikoga efekta razornoga i onoga što se dogodilo u Japanu, postalo je naravno očito da je to malo jača, da tako kažemo, igračka i da je ona upotrebljiva, da se ona može proizvoditi, prema tome da se s njom može postizati i željeni politički efekte. To je na neki način, možemo reći, iza bacanja bombe i kada se vidjelo što je ta bomba učinila, dovelo do toga da nuklearno oružje ulazi u političku sferu, s nuklearnim oružjem Amerika nastoji pokazati prije svega da je monopol u njezinim rukama. Nastoji se isto tako pokazati Sovjetima, tadašnjem sovjetskom rukovodstvu na čelu sa Stalinom da je Amerika jača, da će Amerika diktirati pravce političkoga djelovanja i da to treba naravno u tome novome svijetu poštivati. Dakle, to je mogli bi reći taj put od jednoga prilično neizvjesnoga djelovanja, dakle, kada još nitko nije znao što će zapravo ta bomba učiniti kakvi će njeni razorni efekti biti i preko svega toga dolazi se do jednog novoga pogleda na to da se kaže da je to oružje koje se može uvrstiti u arsenal svih drugih oružja i da je to naravno neko oružje koje ima takvu snagu da posebno onda izdvaja onu zemlju koja ga jedina tada i posjeduje. U zimu 1941. na 1942. dok je crvena armija nastojala Wehrmacht odbaciti od Moskve, georgi Nikolajević Flerov, ruski fizičar čiji je ratni raspored bio u sovjetskom ratnom zrakoplovstvu, primijetio je da su iz zapadnih stručnih časopisa nestali radovi koji su se bavili nuklearnim istraživanjima, posebno fisijom. Flerov je napisao tri pisma sovjetskom vrhu u kojemu je upozorio na tu čudnu okolnost. I nadodao je da vjerojatno nacistička Njemačka radi na nekoj vrsti oružja koje bi radilo na bazi fisije. Flerov nije dobio odgovor na ta pisma. Krajem 1941. sovjetski špijuni u Velikoj Britaniji poslali su izvještaj o zaključcima MOD komiteta, kako se nazivala skupina znanstvenika organizirana u Britanskom ministarstvu za proizvodnju zrakoplova. U izvještaju se nalazio grubi nacrt za atomsku bombu odredila se kritična masa urana otprilike 1 kilogram i eksplozivna snaga koja bi se istoga dobila Izvještaj je došao do Sjedinjenih američkih država u listopadu sovjetski agenti imali su ga veću rujnu ali sovjetska strana sporo je reagirala Tek u ožujku 1942. Lavrenti Berija napisao je Stalinu memorandum u kojemu je sažao sve obavještajne podatke dobivane iz Britanije i Sjedinjenih američkih država i predložio je da Sovjetski savez počne rad na novom oružju. Do kraja godine Stalin je u jeku bitke za Stalingrad donio odluku da počne Sovjetski nuklearni program. Kada su bačene bombe na Hiroshimu i Nagasaki, sovjetski nuklearni program je ubrzan. Vođa tog programa bio je fizičar Igor Vasiljević Kučatov i on je pozvan kod Stalina. Ovako je fizičar u zabilješkama opisao taj sastanak. Razgovor je trajao otprilike 1 sat, od 19.30 do 20.30 minuta. Prisutni su bili drug Stalin, drug Molotov i drug Berija. Osnovni utisci sa sastanka. Velika ljubav druga Staljina za Rusiju i Lenjina, o kojemu je govorio u vezi s njegovim velikim nadama za razvoj znanosti u našoj zemlji. U osvrtu na naš posao, drug Stalin je rekao da nije vrijedno trošiti vrijeme na posao malenog opsega, već je nužno raditi u velikom, ruskom opsegu i da će sva pomoć biti ponuđena. Drug Stalin rekao je da nije nužno tražiti najjeftinije puteve. Stalin je postao još jasniji kada je Igoru Kučatovu rekao. Drugovi, napravite nam brzo atomsku bombu. Tražite sve što trebate. Ako dijete ne plače, njegova majka ne zna što ono hoće. Dijete je plakalo, fizičare više nije proganjao Lavrenti Berija i njegovi NKVD-ovci. I prva sovjetska atomska bomba eksplodirala je 29. kolova za 1949. u Semipalatinsku u Sovjetskoj republici Kazahstan. Tada dolazimo do onoga što mi obično u međunarodnim odnosima nazivamo e, balansom, dakle ravnotežom jednom koja postoji. Ovo je postala jedna ravnoteža straha. Naime, došli smo u situaciju da smo dobili dvije države, jednu koja je bacila bombu, koja je probala bombu i četiri godine kasnije dolazi Sovjetski savez u posjed svoje bombe. Treba reći i to da su Sovjeti radili već polagano na nuklearnoj bombi međutim to je bilo u zaostatku u odnosu na Sjeveroameričke države zahvaljujući nekim razlozima jedan od njih je svakako bio taj što su Sovjeti povećali pritisak na svoje suradnike komuniste, polukomuniste, prijatelje dalje da im pomognu u dobijanju atomskih tajni. S druge strane, jedan dio njemačkih stručnjaka je bio zarobljen i naravno treba reći i to da je Stalin izdao naredbu nakon bacanja američke bombe da se u dvostruče, napori i da se krene u proizvodnju sovjetske bombe. Onoga trenutka kad je bomba eksplodirala, bio je uspostavljen dakle, taj jedan potpuno novi odnos. Dvije države su došle na vrh, da tako kažemo, hierarhije međunarodnih odnosa. One su se pojavile sa svojim nuklearnim naoružanjem. Amerika je naravno imala nešto više atomskih bombi. Međutim, to čak i nije bilo toliko bitno. Bitno je bilo da je nuklearno oružje ušlo u arsenale jednog i drugoga bloka, jedne i druge sile i da je dakle, dobilo svoje pravo mjesto u svim onim strategijama nuklearnog djelovanja koje će se kasnije pojaviti. Godine 1947. laboristička vlada premijera Clementa Atlea tijekom sastanka kabinetskog obrambenog podkomiteta odlučila je da Velika Britanija proizvede svoju atomsku bombu. Program je bio tajan sve do veljače 1952. kada je premijer Winston Churchill u govoru u Donjem domu obavijestio zastupnike i britansku javnost da se sprema prva pokusna eksplozija britanskog nuklearnog oružja. 3. listopada 1952. godine ispred obale Australije uspješno je obavljena probna eksplozija britanske atomske bombe. Dvije godine kasnije bombarderi tipa Canberra bili su naoružani bombama 13. velječe 1960. u alžirskoj pustinji eksplodirala je i prva francuska atomska bomba. Što se tiče Velike Britanije treba reći da je tu bilo nekoliko razloga značajnih. Jedan od njih je bio taj što se smatralo da kad sovjeti dođu u mogućnost prenošenja atomskog oružja da će oni naravno najlakše moći doseći britansko no, to kopno. Na taj način je bila stvorena slika u Velikoj Britaniji, da Britanija nužno treba imati jedan dio svoga nuklearnog oružja koji može služiti kao odvraćanje. S druge strane, to je naravno bilo i pitanje razvoja vojne tehnologije, već je postalo jasno tada da nuklearno oružje ulazi u opremu modernih armija. I na kraju, kao što ste i rekli, to je bilo također pitanje prestiža, jer se vjerovalo da bi upravo Velika Britanija koja je na neki način se povlačila iz međunarodnih odnosa zbog svoje slabosti mogla preko nuklearnog oružja zauzeti jedno posebno mjesto kod Francuza Čitav taj veliki program započinje sa De gaulle -om. naime De Gaulle prije svega u, u svojoj grandioznoj viziji mjesta Francuske u novim međunarodnim odnosima vidio je potrebu da Francuska raspolaže sa svojom vlastitom nuklearnom silom koja će biti sastavni dio vojnih snaga Francuske u uvjerenju da naravno je moguće to oružje jednoga dana ako treba upotrijebiti, on je čak otišao tako daleko da je postavio doktrinu djelovanja u svim pravcima. Dakle bez obzira da li je taj napadač sa istoka, vjerovalo se uvijek da će doći sa istoka, međutim za de gole su postojale i druge opcije, dakle i zapad i sjever i jug u svim azimutima kako se to u Francuskoj govorilo i to je početak jednoga razvoja moderne male nuklearne snage u Francuskoj. U godine 1949. 1. listopada proglašena je Narodna republika Kina. U nešto manje od četiri godine Kineska komunistička partija i njezina narodno-oslobodilačka vojska pobjedile su nacionalističke snage pod Čanka i Šekom i osvojile su cijelu Kinu. Najmnogoljudnija zemlja na svijetu postala je komunistička. Zapadne zemlje strahovale su da će Savezništvo Sovjetskog saveza, najveća zemlja na svijetu i Crvene Kine dati komunističkom bloku veliku prednost. Ali i dila u tom taboru nije dugo potrela. Nikita Hruščov u svojim memoarima piše. Stalin ne bi ponekad danima pogledao kineskog vođu. I kako se Stalin nije susreo s Maom i kako nikome nije zapovjedio da se susretne s njim, nitko se nije usudio otići do kineskog vođe. Do nas su počele stizati glasine da je Mao izuzetno nesretan zato što ga se drži pod ključem i da ga svi ignoriraju. Mao je dao do znanja da će otići ako se takva situacija nastavi. Na taj način Stalin u Kini posijao sjeme neprijateljstva te antiruskog i antisovjetskog raspoloženja. Mao se kasnije u razgovoru sa sovjetskim veleposlanikom prisjetio dana provedenih u Moskvi i kako je pokušao nazvati Staljina, ali ovaj mu se nije javljao. Uz osobno neprijateljstvo i odnos između dvije zemlje polako su se kvarili. Jedan od razloga kvarenja odnosa bila je kineska želja za nuklearnim oružjim. Kinesko vodstvo odlučilo je u siječnju 1955 pokrenuti nuklearni program sovjetski savjet potpisao je s kinom sporazume o pomoći uvađanju urana, njegovom obogaćivanju i nuklearnim istraživanjima potpisan je ugovor prema kojemu je Kina trebala dobiti u pomoć u razvoju nuklearnih bojevih glava i raketa Suradnja je trala sve do 20. lipnja 1959. kada je sovjetsko vodstvo tajnim pismom obavijestilo Kinesko da prototip bombi i tehnički nacrti neće biti predani Kini. Na preki odnosa nije se trebalo dugo čekati. 16. srpnja 1960. Sovjetski savez opozvao je svoje savjetnike iz Kine, ali Kina nije prestala raditi na nuklejnom oružju. I 16. listopada 1964. Kina je u pustinji Xinjianga detonirala svoje prvo nuklearno oružje. Šest dana kasnije uvodniku ženmin Žibaova, Narodnog dnevnika, i pisalo. Uspješna eksplozija prve kineske atomske bombe može biti tragedija samo za američki imperializam, ako je to uopće tragedija. Dok god američki imperializam posjeduje nuklearne bombe, mora ih imati i Kina ali bombi nisu se bojale samo Sjedinjene američke države. Nuklearno oružje je u kinesko-sovjetskim odnosima imalo posebno značenje. Naime, prije svega, Sovjeti nisu bili previše brzi da bi pomogli taj kineski nuklearni program. Oni su u početku, dakle u startu, Pružili jednu pomoć, međutim na, kako su to Kinezi poslije rekli, vrlo primitivnoj razini. Čim su to Kinezi prešli, Sovjeti su prestali pružati pomoć, tvrdeći isto ono što su govorili i drugima u istočnom bloku. Dakle, mi smo tu, mi smo nuklearna sila sa našim nuklearnim oružjem, mi ćemo braniti ako treba čitav socijalistički svijet, što naravno Kina nije prihvaćala i mislila je da je to prije svega izraz jedne velikodržavne sovjetske politike i da se zapravo iz toga krije želja sovjetskog rukovodstva da ostanu kao glavni jedini lideri u tome bloku. Onoga trenutka kada je Kina izvršila svoju prvu eksploziju, onda dolezi naravno i do jednog drugčijega postavljanja Kine. To je već vrijeme kinesko-sovjetskog zaoštravanja odnosa i ponovno jednog velikoga sukoba upravo oko nuklearnog oružja. Možemo reći da je to nuklearno oružje i bilo zapravo početak sukoba na ime Mao Tse Tungovo inzistiranje na potrebi jednog radikalnijeg djelovanja socijalističkih snaga. Mao Tse Tung je tvrdio da upravo posjedovanje nuklearnog oružja kod Sovjeta i početak kod Kineza znači to da sa svojom velikom masom stanovnika socijalistički svijet prevladava i na onom poznatom savjetovanju komunističkih i radničkih partija u Moskvi Kinezi su čak izjavili da ako bi došlo do nekoga sukoba i ako bi u tom sukovu poginulo 300 milijuna ljudi na socijalističkoj strani, da bi svejedno socijalistički svijet pobjedio dakle u globalu što je naravno bilo neprihvatljivo za sovjetsko rukovodstvo i za ove druge istočno europske zemlje i tu počinje jedno definitivno razilaženje, jedno čvrsto kinesko uvjerenje da Sovjeti navodno fingiraju borbu za socijalizam, a da ne žele ići do kraja. I naravno uvjerenje Sovjeta koji misle da je Kina opasna sa tom politikom i da bi Kina mogla voditi nekom svjetskom ratu uz upotrebu nuklearnog oružja. godine 1961. u Bijelu kuću selio se John Fitzgerald Kennedy, a već prve godine predsjednik Kennedy i njegov tajnik za obranu Robert McNamara povećali su proračun za obranu za 30%. Predsjednik i njegov tajnik odobrili su i novi raspored nuklearnog oružja. Od sada su Sjedinjene države imale takozvanu stratešku triadu nuklearnih oružja. Na kopnu u utvrđenim silosima bile su raspoređene interkontinentalne balističke rakete tipa Minuteman. Na moru, u podmornicama, na nuklearni pogon, bile su stacionirane rakete Polaris. Obje rakete imale su nuklearne bojeve glave. A u zrakoplovnim bazama bili su raspoređeni veliki bombarderi tipa B-52 koji su mogli nositi nuklearno oružje. Do duše Kennedy je prvi veliki potez u vanjskoj politici bio je katastrofalan. Podržao je invaziju na Kastrovu Kubu. Invaziju su trebali izvršiti kubanske izbjeglice, uvježbane i opremljene od američke središnje obavještajne agencije. Invazija je završila fijaskom u zaljevu Svinja. Dva mjeseca nakon tog fijaska Kennedy se u Beču sastao s Nikitom Hruščovom, prvim čovjekom Sovjetskog saveza. Prije susreta Kennedy se savjetovao s diplomatima veteranima poput Charlesa Bolena i Georgea Kennana, koji su već desetljećima imali posla sa sovjetskim funkcionarima. Prije susreta u Beču Averell Harriman, još jedan veteran američke diplomacije koji se sa sovjetima susretao za vrijeme predsjednika Roosevelta i Trumana, inzistirao je na susretu s Kennedyjem. Susred se dogodio u Parizu, na večeri koju je preredio francuski predsjednik Charles de Gaulle. Tada je Harriman dao ovaj savjet predsjedniku Kennedyju. Idite u Beć. Ne budite preozbiljni. Zabavite se. Upoznajte ga. Ne dopustite da vas uzne miri. On će vas pokušati uznemiriti i uplašiti, ali ne obraćajte puno pažnje na to. Ne pokušavajte puno. Sjetite se da je on uplašen kao i vi.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 2. lipnja 1961. godine Hruščov je stigao u Beč i doček je bio mlak. Dok se od Bečke želizničke postaje vozio u otvorenom automobilu prema sovjetskom eleposlanstvu, skupilo se malo ljudi kako bi ga vidjelo. S druge strane, kada je došao Kennedy, doček je bio sjajan Ali ostatak susrta prošao je loše za američkog predsjednika. Na sastanku u Beču Nikita Hruščov bio je uvjeren da je uzao mjeru američkom predsjedniku. Za sovjetskog vođu John Kennedy bio mlad, neiskusan i mek političar. Nakon susreta u Beču, Hruščov je mladog američkog predsjednika odlučio staviti na kušnju. Dao mu je ultimatum da će nadzor nad prilazima zapadnom Berlinu predati u ruke Istočnoj Demokratskoj Republici Njemačkoj. U kolovozu 1961. sovjetske istočno-njemačke trupe zatvorile su prilaze zapadnom Berlinu i počela je izgradnja Berlinskog zida. I tako je počela druga berlinska kriza. Problem je bio u tome što se ta kriza vodila u svijetu u kojemu su dvije najjače i sukobljene sile bile naoružane nuklearnim naoružanjem. S jedne strane to je bio jedan strašan uteg i ako se malo prisjetimo toga, bar mi stariji koji smo proživjeli te dane, onda znamo da je nuklearno oružje bila jedna noćna mora koja je bila stalno prisutna. Stalno se govorilo o tim raketama, o njihovom povećanju, o premještanju, o mogućnosti upotrebe ili zloupotrebe. Dakle, to je bio jedan naprosto način života, posebno na zapadu i na istoku, jer su se oba bloka suočavala sa opasnošću da to oružje bude upotrebljeno. S druge strane, treba reći i to da je u natoč te činjenice nuklearno oružje, njegovo postojanje, dovelo do stanovite racionalnosti političkog djelovanja koja je bila znatno veća recimo nego u nekim prijašnjim pa i kasnijim političkim situacijama. Naime, rukovodstva su znala politička da postoji to nuklearno oružje, vjerovalo se u njegovu strašnu snagu, iako se točno nije znalo što bi se sve moglo dogoditi, postojale su brojne kalkulacije što bi bilo na istoku, što bi bilo na zapadu. I uglavnom, taj strah ih je natjeravao na to da se poduzmu svi koraci kako ne bi došlo do upotrebe nuklearnog oružja. Dakle, nuklearno oružje je imalo svoju, najveću vrijednost u praktičnoj neupotrebi, u njegovom samom postojanju. Ono je bilo jedan permanentni zastrašivač kojim se zastrašivalo istok i zapad, gdje se stalno vodila ta utakmica, gdje su se pronalazile nove vrste nuklearnog oružja, novi oblici, gomilali su se arsenali. Međutim, nije se razmišljalo ozbiljno o tome da se to oružje danas ili sutra upotrebi. Tijekom berlinske krize Kennedy je pokazao čvrstinu koju Hruščov nije očekivao. Mobilizirano je četvrt milijuna američkih vojnih obveznika i Kennedy je javno izjavio da će Sjedinjene države braniti zapadni Berlin. Zid oko tog grada koji je trebao građane istočno njemačke silom držati u komunističkom raju je podignut, ali prilazi zapadnom Berlinu ponovo su bili otvoreni. Tijekom krize Sovjetski savez još je podigao uloge kada je jednostrano prekršio moratorij na izvođenje probnih nuklearnih eksplozija. Detonirano je nekoliko nuklearnih bombi, najjača imala snagu od 50 megatona. Usto Sovjetski savez usavršio je malenu nuklearnu bojevu glavu koja se mogla smjestiti na rakete koje su bile razmještene u ojačanim silosima. Ali sve to Hruščovu nije bilo dovoljno. Sovjetski savez je još zaostajao u nuklearnom arsenalu. Tijekom svog posjeta Bugarskoj, koji je trajao 14. do 20. svibnja 1962. Hruščov je došao na jednu ideju. U svojim memoarima Hruščov je napisao. Bili smo sigurni da se Amerikanci neće nikada pomiriti s postojanjem Kastrove Kube. Bojali su se, a mi smo se tome baš radovali, da će socijalistička Kuba postati magnet koji će privući socijalizmu druge latinoameričke zemlje. Bilo je jasno da ćemo izgubiti Kubu ako ne poduzmemo neke odlučne korake. Tijekom mog posjeta Bugarskoj došao sam na ideju da na Kubi razmjestimo projektile s nuklearnim glavama i da o tome ne obavijestimo Sjedinjene države, sve dok ne bude kasno da one bilo što o tom pitanju učine. Hruščev je znao da su u Turskoj razmještene američke rakete tipa Jupiter, ali je navodno tek u šetnji po bugarskim crnomorskim plažama shvatio koliko su blizu te rakete Sovjetskom savezu i njegovim saveznicima Rumunjskoj i Bugarskoj. I tako je Hruščov došao na svoju ideju o razmještanju nuklearnih projektila na Kubi. U svojim memoarima Hruščov piše. Amerikanci su vojnim bazama okružili našu zemlju i prijetili su nam nuklearnim oružjem. A sada će naučiti kako je to kada ste na nanišanu neprijateljskih projektila. Mi ne bismo činili ništa drugo osim što bismo im dali da oni okuse malo od lijeka koji su nama namijenili. Kubanska raketna kriza je bila... Prva, da tako kažemo, situacija u kojoj je oružje bilo dovedeno blizu američkih granica, 80 milja od Floride. Prema tome mogućnost upotrebe, ono je bilo iznenada dovezeno. Amerikanci o tome naravno nisu znali tada. I to je bio sve skupa jedan strahovito veliki šok. Međutim, ako gledate opet način rješavanja Krize on je pokazao racionalnost aktera i na jednoj i na drugoj strani, u početnim nesnalaženjima, Relativno brzo je uspostavljen kurs koji je rekao da oružje treba povući sa Kube. I naravno Amerika je prihvatila ono što zapravo nigdje nije javno napisano ali prihvatila je da neće napasti Kubu vojnim sredstvima, što do dana današnjega još uvijek traje. Čak je propao i Sovjetski savez, ali Amerika se drži na neki način toga prešutnoga e, obećanja. Ako čak i gledamo u tim relacijama, onda se može reći da je to zapravo bila jedna iznuđena situacija u kojoj su Sovjeti dopremili rakete, nakon toga su ih demontirali, ali su dobili jedan vrlo značajan politički ustupak i vjerojatno da tih raketa nije bilo, da one nisu nikada došle na Kubu, možemo biti sigurni da bi bila davno i izvršena invazija na otok i da bi Kuba, Kuba već bila u krugu svih onih drugih latinoameričkih zemalja, dakle da ne bi bilo ni Kastra, ni socijalističkog režima tamo. Kada je postao prvi tajnik Komunističke partije Sovjetskog saveza, Nikita Sergejević Krušćov nastoje modernizirati svoju zemlju i demontirati stalinistički sustav. Na 20. kongresu partije u svom tajnom govoru izravno je optužuje Stalina za zloupotrebu vlasti, za brutalnost i netoleranciju. Nastojao je da Sovjetski savez poveća proizvodnju hrane i robe za široku potrošnju. Zemlja radnika i seljaka uvozila je hranu i za najosnovnije potrepštine čekalo se u dugim redovima. Kako bi oslobodio proizvodne kapacitete za proizvodnju roba za široku potrošnju, morala se smanjiti proizvodnja vojne opreme. Ta se potreba poklopila s velikom hrušavljevom strašću, onom za raketama i nuklearnim bombama. Oružane snage morale su se sve više osloniti na nuklearno oružje. U razvoju tih oružja nije se pazilo na trošak. I Nikita Sergejević bio je ponosan na svoje dostignuće. Na 21. partijskom kongresu, tijekom jednog od svojih dugih govora koji se nisu držali pisanog koncepta, Hruščov izjavio. Kako sam već odstupio od napisanog teksta, mogu vam reći i da testiranja nove hidrogenske bombe teku dobro. Završit ćemo te testove. Navodno krajem listopada. Konačno, najvjerojatnije ćemo detonirati tu hidrogensku bombu jačine 50 milijuna tona TNTA. Rekli smo i da imamo bombu jačine 100 milijuna tona TNT-a, i to je istina. Ali je nećemo detonirati, jer kad bi eksplodirala, čak i u našim najudaljenim područjima porazbijala bi sve naše prozore. Kruščevi delegatima na kongresu još rekao da je opremanje sovjetske vojske nuklearnim projektima skoro gotovo. Zapad je strašio izjavama da se rakete valjaju s proizvodnih vrpci poput kobasica. Naravno, i to je imalo svoju cijenu. Ogromne novce koji su odlazili na opremanje sovjetske vojske konvencionalnim naoružanjem sada su zamijenili još veći troškovi opremanja te vojske nuklearnim oružjim i raketama. Hrušćev je bio uvjeren da sve te druge oblike vojne sile treba zapostaviti. On je čak tvrdio sve svi ti vaši topovi tenkovi, to može ići u staro željezo, bitne su rakete, raketama se e, dijeluje, raketama se može vršiti politički utjecaj. I Kuba je trebala biti na neki način primjer toga. Evo vidite mi smo našim raketama koje smo tamo dopremili, mi smo prisilili Ameriku da se ponaša na taj način. Dakle, mi smo izvršili jedan snažan pritisak koji je dao rezultat. S druge strane, to se za Hrušćova preokrenulo jer su upravo one snage koje su ga htjele rušiti, koje su bile nezadovoljne s njim zbog čitavoga niza drugih razloga, iskoristile kubansku krizu i prikazale da, ali mi smo tu poniženi, mi smo dopremili rakete i mi smo te rakete morali povući pod kontrolom i američkih aviona i snaga Ujedinjenih naroda za promatranje. Prema tome mi smo tu se pokazali kao jedna sila koja ne ide do kraja. godine 1968. za američkog predsjednika izabran je Richard milhaus Nixon. Američki predsjednički izbori održavaju se svake 4 godine, u utorak koji dolazi nakon prvog ponedjeljka u mjesecu studenom. Američki predsjednik stupa na dužnost polaganjem prisega u siječnju. U međuvremenu od pobjede na izborima do stupanja na dužnost, izabrani predsjednik sastavlja kabinet i savjetnički tim. 22. studenog 1968. Nixonovi ljudi nazvali su jednog profesora sa harvarskog slučilišta i rekli mu da se novo izabrani predsjednik želi sastati s njim. Kako je sastanak prošao, piše taj harvarski profesor u svojim memoarima. Nisam u tom trenutku znao da je Nixon strahovito sramežljiv. Susreti s nepoznatim ljudima ispunjavali su ga nekom neodređenom stravom, osobito ako su ga ti ljudi mogli odbiti ili mu se suprotstaviti. Kao što je uobičavao u oči ovakvih sastanaka, Nixon je vjerojatno u susjednoj sobi smirivao živce i ponavljao opaske zabilježene na žutom papiru koji nikad nije pokazivao pred posjetiteljima. Kad je konačno ušao u sobu, bio je toliko izvještačeno živahan da nije uspio prikriti svoju nervozu. Sjeo je na sofu, leđima okrenut prozoru koji je gledao prema petoj aveniji i pokretom ruke pokazao mi da sjednemu na slonjač nasuprot njemu. U ponašanju je pokazivao gotovo otvorenu sumnjičavost. Pokreti su mu bili neodređeni i nepovezani s onim što je govorio. Kao da je jedan impuls upravljao njegovim govorom, a drugi njegovom gestom. Govorio je dubokim, blagim glasom. Govoreći, neprestano je pio kavu i šalica koje su mu drugi donosili. Iz tog neobećavajućeg prvog susreta ipak se izrodilo političko savezništvo koje će promijeniti međunarodne odnose. Ime tog harvardskog profesora je Henry Kissinger Nixon će mu ponuditi mjesto savjetnika za nacionalnu sigurnost U drugom Nixonomu mandatu Kissinger će postati njegov državni tajnik Kada je Nixon zbog afere Watergate otišao iz bijele kuće Više ništa nije bilo kao prije Taj je dvojac otvorio Kinu, poukao miričke trupe iz Južnog Vjetnama Razdvojio zaračene strane nakon je Kipurskog rata I položio temelje za kasni mir između Izraela i Egipta i po prvi puta u povisti sa Sovjetskim savezom je sklopjen ugovor o ograničenju strateškog nuklearnog naoružanja. Naime, Nixon je bio osoba koja je unijela, tako kažem, jedan poseban stil u bijelu kuću. Nixon je bio taj koji je isto tako preko Kisingera bio dovoljno bistar da rješava neke probleme brže nego što se, recimo, to od njega očekivalo. Naime, ako uzmete pitanje odnosa sa Kinom, uspostava odnosa sa Kinom, dakle, pokušaj da se stvori jedan novi, uh, triangularni vrh, dakle, Narodna republika Kina, Asijena, Američke Sovjetski savjez, iznenadno djelovanje, otvaranje prema Kini, korištenje kinesko-sovjetskog sukoba, pokušaj čak kada su sovjeti najavljivali da bi eventualno se moglo izvršiti neki napad i riješiti se pitanje nuklearnog oružja u Kini, američki čvrsti stav da je to nedopustivo, da se to neće dogoditi i tako dalje. I naravno Kissinger koji je tu bio, možemo reći što se tiče vanjske politike, osoba broj jedan. Nixon je Kissingeru vjerovao, on je vanjsku politiku mu prepustio i nakon debakla Nixona imamo Kissingera koji ide upravo u pravcu rješavanja i Vijetnama i gdje zapravo se Kissinger prije svega rukovodi onom svojom možemo reći poznatom politikom također održavanja balansa snaga i uzajamnih koristi. Ako gledate njegovo pregovaranje oko Vijetnama, on je bio zainteresiran da se što prije omogući izlazak Amerike jer je shvaćao da je to debakl i da nema tu mogućnosti za pobjedu. Nixon je često posizao za krajnje neortodoksnim potezima kako bi postigao neki politički cilj. U listopadu 1969. američke oružane snage povećale su stupanj pripravnosti i počele su intenzivne vježbe strateško zračno zapovjeništvo povećalo je broj bombardera pod uzbunom. 25. listopada povišen je stupanj uzbune bombardera naoružanih nuklearnim oružjem. Bombarderi B-52 izvali su na daljaskom vježbu nazvanu divovo koplje. Nuklearne podbornice na Pacifiku također su povećale stupanj uzbune, dok su američki nosači zrakoplova, krstarice i razarači izvali nekoliko manevara u Atlantiku, sredozemlju, Japanskom moru i Adenskom zaljevu. O povišenom stupnju uzbune i o vježbama američka javnost nije znala. O tome nisu bili obavješteni niti saveznici, niti sovjetski savez. Ipak, Nixon i Kissinger znali su da uzbuna i vježbe neće proći neopaženo od sovjetskog saveza. Čemu sve to? Sve to bio dio takozvane luđakove opcije, kako bi se Sjeverni Vijetnam prisilio na mirovni sporazum. Nixon je htio uvjeriti Sjeverni Vjetnam i njegovog saveznika, Sovjetski savez da je čak spreman upotrebiti nuklearno oružje kako bi završio rat u Vjetnamu. Povjesničari William Burr i Jeffrey Kimball pišu. Nixon je napisao u svojim memoarima da je nakon sastanka s Kissingerom na predsjedničkoj jahti Sekvoja odlučio da krene na sva ili ništa, da rat u Vjetnamu završi na ovaj ili onaj način, bilo pregovorima i sporazumom, bilo povećanom upotrebom sile. Mogao je ili eskalirati rat kako bi prisjelio suparnika na povoljan sporazum ili je mogao požuriti s povlačenjem američkih trupa i učiniti sve kako bi zaštitio trupe pri povlačenju. U svakom slučaju rekao je, bombardirat ćemo tu kopilad. Nixon i Kissinger još su nekoliko puta koristili takozvanu luđakovu opciju. U prosincu 1972. kada je Sjeverni Vijetnam prekinuo pregovore o završetku rata u Vijetnamu, Nixon je zapovjedio takozvano veliko božično bombardiranje Sjevernog Vijetnama i zaprijetio je neslužbenim kanalima da će upotrijebiti i nuklearno oružje. Sjeverni Vijetnam je u siječnju 1973. pristao na primirje. Primirje se održalo sve dok je Nixon bio u Bijeloj kući. Dakle, to je bila jedna administracija koja je svakako i u toj vrlo delikatnoj situaciji kada je Amerika imala taj rat koji nije mogla dobiti, kada je bila duboko uvučena, ipak naravno nije upotrebila nuklearno oružje, znalo se da je to prevelika cijena i naravno, uvijek je postojalo ono pitanje ako mi bacimo oružje ovdje, gdje ga mogu baciti Sovjeti. Čak možda da spomenemo da je 1962. godine u vrijeme Kubanske raketne krize, tada je prvi put upotrebljen kompjutor koji je naravno bio tada mnogo primitivniji nego u današnje doba. To je prva primjena kompjutora u pokušaju rješavanja krize. Kompjutor vrlo brzo se pokazao neučinkovit jer je na pitanje recimo što bi se moglo dogoditi da mi udarimo na rakete sovjetske u Kubi, dao masu odgovora što bi sovjeti mogli učiniti na nekim drugim područjima. Prvo na tome pokazalo se da je to jedno veliko kompliciranje situacije i onda je ostavljen po strani i stvari su se rješavale unutar ove intelektualne skupine Kennedyvih prijatelja da bi se došlo do krajnjega rješenja. Godine 1964. Nikita Hruščov smijenjen je svodećeg položaja Sovjetske države i partije. Čovjek koji je predvodio skidanje Hruščova s položaja bio je Leonid Ilić Brežnjev. Urotnicima je bilo drago što je prvi tajnik odlučio mirno otići sa svog položaja. 15. listopada 1964. na mjesto prvog tajnika Komunističke partije Sovjetskog saveza došao je Leonid Brežnjev. Novi je tajnik odredio kakva će biti Mirovina njegovom prethodniku. Dimitri Volkogonov u knjizi Autopsija za carstvo piše. Na papiru Brežnjov je napisao ovaj popis povlastica. Prvo, Mirovina 5000 rubalja, 500 u novom novcu. Drugo, Blagovaonica u Kremlju. Treće, Klinika u četvrtom glavnom direktoratu. Četvrto, Stan u gradu po njegovom izboru. Peto, Automobil. Brežnjev je dao usmene instrukcije da automobil ne smije biti nov, a kad je Hruščov zatražio da se za njegovu posebnu dijetalnu prehranu izdvoji 100 rubalja, Brežnjev je odredio da račun ne smije prijeći 70 rubalja. Nakon kratkog razdoblja takozvanog kolektivnog vodstva, kada je dijelio vlast s premijerom Aleksejem Kosiginom, Brežnjev je postao vodeći političar Sovjetskog saveza. 76. dobio čin maršala Sovjetskog saveza. U Staljina jedini je bio koji je nosio taj čin. U svibnju 77. postao je predsjednik prezidije Vrhovnog sovjeta i tako postao prva osoba u sovjetskoj povijesti koja je u isto vrijeme bila na čelu države i partije. U vrijeme vladanja Leonida Brežnjeva činilo se da Sovjetski savez postaje sve jači i jači i da će pobijediti u globalnoj bici za srca i umove. 2. studenog 1977. na proslovi 60. obljetnice oktobarske revolucije Brežnjev je u govoru pod naslovom Veliki oktobar i napredak čovječanstva izjavio. Ova epoha je epoha tranzicije prema socijalizmu i komunizmu. Cijelom čovječanstvu suđeno je da krene tim putem. U vrijeme najveće sovjetske moći američki predsjednik bio je Jimmy Carter. Činilo se da on predsjedava američkim padom. Američka ekonomija bila je u recesiji koju je samo produbila energetska kriza. Američko samopouzdanje bilo je na dnu, američki ugled bio je nizak. Činilo se da konačan udarac Sjedinjenim Američkim Državama zadala islamska revolucija u Iranu, a sovjetski savez širio svoj utjecaj u Aziji, Africi i Latinskoj i Srednjoj Americi, govori profesor dr. Radovan Vukadinović. To je vrijeme recimo primata sovjetskoga, da tako kažemo najprije na nuklearnom području gdje su sovjeti ubrzano gradili nove vrste nauružanja, gdje je i ta flota konačno ono što je admiral Gorškov tvrdio da sovjetska flota je prisutna u svim morima i oceanima Sovjeti su bili uspostavili i vojne baze na područjima koje su im bila bitna za posebno opskrbu podmornica, signaliziranje, praćenje itd. Čak što više u to vrijeme možete reći da je negdje tamo u 80. godina malo kasnijih, da imate negdje u 54 države u njihovim ustavima piše da su socijalističke države, prema tome, stvorena je jedna velika grupacija zemalja koje mogu biti neka vrsta saveznika Sovjetskog saveza. Drugo je naravno bilo pitanje cijene toga velikoga sovjetskoga iskoraka. Pogledajte sovjetsku politiku u Africi sovjetsko djelovanje tamo koje se svodilo na neke vrste propagandno-političkih oblika akcije i naravno na postavljanje vojnih baza, organizaciju zračnih snaga, pomorskih baza i tako dalje. Međutim, ništa više od toga. U Angoli sovjeti nisu mogli poslati neku kompaniju koja bi koristila angolsku naftu da pače. Situacija je bila paradoksalna da ste imali kubanske snage su se prevozili sovjetskim avionima koje su čuvale nalazišta nafte da bi naravno British petroleum mogao normalno funkcionirati i crpsti tu naftu. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market tek ščitao Ivan Kojundžić, emisiju snimio Danko Kuratić, a u i je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.